berri zabiatzeko baldintz aurkeztu ditu atzo, gobernuak ez du zalu egidoan nahi eritasuna berri zedatzena litaike elakoan, zoindiren pondu nagusiak behatuko dugu. Esko lerdoak ionez, badagauza frango esten argi, klasetanko kopuruak mugatuak, beste aurrekin zer egin eta beste, guzi horiek ahangurak sortzen, ale iri hartiriburuko hauza pesa dugu. Eta eskoletan beti, ikasleak ez dira denak batian asiko, masken erabiltzea, sanotasun neuhiak, horien kudeatzea zaila ikusten du peio johazugia seaskako presidenteak. Eta aruaren berri, jonegoizetik, iuski ederg bat. Eta presiatzen dugu bai, eguzki hau, zinez goxua katzaldeuntan, eta bi graduetarat joanen baitira gorenak, atik odeiak berri sartuko dira astiriuntatik goiti, eta gaua euritsua ukan behar ginuke. Konfinanmendutik ateratzeko plana aurkeztu duezo Frantziako lehen ministroak. eta etxetaik hemendigoiti nola tera genanteolatzeko planaren lego nagusiak eman ditu edoak Fi Frantziako lehen ministroak biziki igurikatua zen, bere hitzaldia, hezkuntzaarloan komerzioen inguruan edo osasoloan ze gertatuko den jakinai nahi beitu jendeak. Bilduma egiten daugu Marga foggestiiek. Suko ta shun audi zeta pishkanaka etzaldieren Bukaera harinduz joan jakin jakinera zidu frantxez gobernuak, behin aurri dena epidemiaren egueraren arabera eginen da. Berri ona hasteko denentzat maskak izanendirela itzemandu Frantses ministroak, estatua eskualdea deparxamendua edo enpresen indaharekin denek lortuko eginokeba besteko aukera hori. Ez da behartua izanen aldiz elemon publikoan, salbu gajaio publikoetan. Bestalde, hastero zazpilleun mila test egiteko gai izanendira frantxez Francia, Mailan, Eriak, Ixolatzeko. Beti maiatzaren amekako data Hortan ama eskola eta lehen mailak Piskanaka idikiko dira Brondatean arabera Eta tokian toki erabakiko da nola Antolatu. Kolegioentzat Aste bat berantago asiko da sartzea Liseoak aldi silabete bukaeran Maska behartua izanenda Kolegioetan eta eskoletako langile Guzienzat. Mugitzeko Agiria ezta beharrezkoa izanenda Tartatik goiti urbileko Joandinenzat komertzuek Aktibitatea behitakzenoek dute data hortan beti, salbu kafe eta ostattuek, museo zinegela egela edo kirolgelak ere ez dute oraino idekitzeko baimenik. Neuri horiek alda daitezke departamendu batetik bestera tegoeraren arabera Kiroler doakionez erubia eman dezagun topa malau eta pro debiko sasoinak ez zirabehiz abiatuko. Kirol profesionalik ezta izanen beraz buru ilarte, ezta futbol profesionalik ere alainan. eta Egun eta biak hurbileko haute txekin mintzatu beharada Eduar lehen ministroa ikusteko guzi horiek nolalek Egoan emeiten ahalden, diren, atzo bere itzalditik landa deputatuek boskatu zuten, planuaren alde egin zuten jiru egon eta jiru eta horietan Vincent Bru eta Florence Lazer eskualerikoek, egon deputatu kontra joan dira eta egon hiru jiru boskatu gabe egon dira etentzat buru hate ha handia da. Ajangurak batitute lehen ministroarean nen ondotik sustut eskola sartzearentzat mailatzaren hamekan eskolatarat begi beharko dela ejan zuen lehen ministroak ama eskola eta lehen mailarentzat eta gala, gela bakoxean haamostikasle izanen direla gehienez Joge sortuko dizkie eskola erakasle eta hautetsiak beste augekin zegigin dela deliberatu beharko baita Gaia Estela bat ere argi jandauku alea hiri hart jiriburuko uh, hau zapesak Anitz buru hauste Anitz haur badimada buru hauste handiak izanen dira Ko, konfindamendutik hataiak uh, hatzen eh, dira, bena prekozionek hartu beharko uh, ditugu del bericio, c'est important de noter que ce chemin quotidien, ce court quotidien, l'escoltan, l'escoltan, il rajoute, il rajoute, il rajoute dans le autobus setan, puis cantinano, klasetan matrao, dès dès maintenant, ditanilan, escolop et a scolam egon handi dira beste klaseatzuetan, dena nun, dikezakit. E, no, nok zaintzen ditu, edak eztek zaintzen dituzten edo, edo ez. Eta ikusi zartiak izan idera beden uh, klaseetan den haukuzek giten badira, ikentzatzen dut beste beste atzuk zain du beharko duztela, Eta biar, espekzio ikuskariarekin bilduko dira, huaiko ustez hauza pesak, eta larun batean suprefetarekin gauzak argitzeko. Eskoletan ere esartzeko setasunak falta dira. Seaskak ez du argi, maiatzaren amekatik landako neurrien arintzea praktikan nola eginen duen oraindik du, orain dik elementu ezberdinak eskaz ditu. Eskolara itzulitzeko mailak aipatu ditu ministroak, baina aldaketak egin ditu, eta ara ursanitario erredoak kionez ere, informazioa eskaz da, peio johazurria sehaskako presidentea. Momentuko itxartze hortan ezitugu oraindik uh, eskaz genituen informazioak. Egutegia zehaztudu, berri do, moldatu ere uh, entzuna genioan egitu duza. Bainan, uh, baitugu bi haugura nagusi uh, ikastolak beritzea egitzeko, da alde batetik zain uh, aurrai eman berdi egun lentasuna. Baitakigu, talde tzipiak eginez, ditugula denak betan egizebitzeneko, eta alde hortaik uh, informatioa malgu egirugu muentuko. Hor zehaztasunen beha egoki gira, eta gero bi gara hangulatugu neukesan itazioi buruz. Horrek balintzatzen baitu, uh, zonbat aur egizebitzen ditugun betan, horren arabera egine baita. Guntzalaz orai, franziako eskuntza ministroak idatzi zigorzekoak ditu ere aholkuak eta horik nola lekuan eman berazurien bea da, beaz txerska eta beste eskoletan ere, bea da, dira. Eta Espainiako gobernuak ere atzo aukestu du bere plana, provinziaz, provinzia antolatuko dute, neugian altxatzea lau partetan eginen da hori, lujalde bako txeko egoera ikusiz, maiatzaren lauetikazte, eta ego, eta ekain undagartea, Hainan ego eskoalehian jadadik adinetakoak ateratzen halko dira larun batetik goiti baten egiteko. Eskolak hetzik egonen dira buruilarteik, asleak etxetik lan eginen dute. Maiatzaren amekatik goiti saltegi tipiak eta ustatuak berrizidekiko dira. Segurtasun neuri zorotzak hartuz eta adinetako presunentzat tenore bereziak ere ezahiz saltokiaun diak aldiz etxik, egonen dira. Aerez uh, osasun agentziak barda eman azken behien arabera departamendu uguntan jiruetan ogoita jiru eri badira ospitaletan, horietai bost ege beti eta ego eskoalehian atzoko datuen arabera jamalau hil izan dira azken ogoita lauren etan eta lehen aldikotz nafajuan ezta izan. Simer antzerki taldeak uh, diendearen bihotzo onari dei egiten du, dirubiltze kanpaina bat abiatzen du, nekezian gertatzen delakoan, badakasik bihila bete geldian dela, antzerki eman aldirik ez du egiten, ez du egiten ere gehiago antzerki tailegik edo eskolekin, edo helduekin, eta diru iturriak galdu ditu beraz hortarako eta dei egiten du beraz ustengo, kampaina bat ere, mane, ere maiten du, hori eta sunak atxemanen dituzu, gunean. Eta bestak bat bestearen ondotik, ez ez tatzen dituztela, jakiten da ere, bastan da jen ez dela, izanen, elizondon, u dauntan, ustaian ustailean da hori, eta antolatzaileak erabaki hori, hartu berri dutek. Gure behisaila berazuntan bururatzen da, eta orai, aduaren behi, zurekin, Ione? Aro, iguzki txuakasi.